В кабінеті на мене чекав справжній сюрприз. «Доброго дня, Сергію Миколаєвичу! Привіт, любий!» За столом сиділи Сапула та моя Ірка. Я зупинився, не довіряючи власним очам. «Що у нас відбувається?» «Доброго дня!» «Ти що, мене не поцілуєш?» Ірка одразу заявила свої законні права на чоловіка. Я схилився і цьомнув повітря біля її щоки. Каченим обличчям пробігла скептична посмішка. «Яким богам я зобов'язаний таким вишуканим товариством?» Обидві захихотіли. «Я ще більше розгубився. Не люблю загадок, це професійне. Може вони затіяли сімейну розбірку щодо мене?» «Тоді краще швиденько змотатися». Я зробив стурбоване обличчя і витяг про всяк випадок мобільного телефона. «Та от була тут поруч і вирішила зайти до дівчат попити чаю». Ірка продемонструвала свою телевізійну посмішку. «Ти ж не маєш нічого проти!» «Може, це такий своєрідний спосіб вибачитися за позавчорашній скандал? Дивно!» «Та ні, не проти, будь ласка! Зараз був Паші на нараді, так до нього теж жінка прийшла поміряти нові туфлі. Жінка – це святе!» Натяк зрозумілий!» Порівняти Ірку з Пашиною дружиною означає нарватися на скандал. Аж надто вони не люблять одна одного. Але цього разу Ірка була у незвично доброму гуморі. «Насправді я тут через Катю, вона мене запросила!» Я мовчки перевів погляд на свою заступницю. Та зробила безневинне обличчя і кивнула. Тільки тут я помітив, що на столі стоїть відкоркована пляшка Бейлісу, дві чарки з недопитим лікером та розорена коробка цукерок. Оце так номер. Тепер зрозуміло, звідки походить хихотіння та грайливий «Настрій!» Судячи зі всього, тут одним тостом не обійшлося. «Жіночий алкоголізм не лікується». Я заховав мобільник і припинив удавати поспіх. «От він завжди такий правильний», – Ірка жартівливо надула губки. «Хіба не можуть подружки раз на сто років посидіти за чаркою?» «Подружки?» «Цікаво, чи давно вони стали подружками?» І хто із з чоловіків може похвалитися тим, що дружина з коханкою отак весело цвірінькають та п'ють лікер. Хіба що жінки Івана Франка любили чаювати, але то вже після його смерті. Довелося приймати гру. «Жінки п'ють без чоловіків тільки на Маланку, або у п'ятницю, а сьогодні понеділок». «А якщо ми вам налємо?» – кокетливо повела очима Сапула. «Ну, якщо мені, тоді ще нічого, тільки з кавою». Усе ще, не розуміючи правил поведінки, я сівся навпроти дружини. «Вважайте зробленим!» Катерина хутенько підвелася і зникла за дверима приймальні. Ми залишилися в кабінеті у двох. «Котику, ти на мене сердишся. Я відчув, що литки торкається боса жіноча нога і починає під штаниною лагідно подорожувати вгору. Ірчине обличчя сяяло неповторною сумішчю сором'язливості і розпусти, перед якою врешті-решт піднімає білий прапор будь-який чоловік. «Як я можу на тебе сердитися?» – сказав я нещиро. З приймальні почулося дзижчання кавової машини. «Я більше не буду». Ірка закусила пальчик, немов п'ятикласниця, проте нога її не припиняла своїх подорожей. Зарікалася свиня. «Ну, котику». Ні, звичайно, вона не всерйоз вибачалася, та й я пручався не всерйоз. Ми всі були учасниками дивної гри, сенсу якої я не розумів. Чи розуміла його Ірка? Теж навряд чи. Швидше за все, нею керував жіночий інстинкт. Можна до вас приєднатися? почувся з порога Катчин голос. Давай, дружина провела язиком по губах, не припиняючи своїх вправ під столом. Сапула поставила переді мною чашку кави та порожню чарку. Налити? турботливо спитала вона. Та я вже якось сам. Катерина сілася поруч зі мною, підсунула свою та ірчину чарки. Поки густа кремова субстанція наповнювала посуд, я переводив погляд з однієї жінки на іншу. Цікаво, що ж тут все-таки відбувається? За що п'ємо? Я підняв чарку. Дівчата перезирнулися. За нас трьох, запропонувала дружина. «Правда?» «Так», – приєдналася Сапула. «За нас трьох і за те, що ми сьогодні зробили». «А ми вже щось зробили?» «Так», – дружно кивнули жінки. «Он воно як. Я обережно поставив свій лікер на стіл. А що ми зробили?» «Ну», – капризно протягнула Ірка, – «це ж тост». «Я не п'ю тостів, які не розумію». «Ну чого ти такий серйозний?» Сапула підштовхнула мій лікоть. «Беріть!» Український чоловік не може противитися навіть одній жінці, а двом вже й поготів. «Пей!» – промовила дружина вже владно і сама показала приклад. Світло-кремова сметанка лікеру залишила слід на червоних губах, і Ірка підкреслено чуттєво облизала їх язиком. «Ну, давайте!» Катерина випила і собі, а потім точнісінько повторила те, що зробила моя дружина. Мабуть, реакція у мене була та іще, тому що жінки, подивившись на мене, розреготалися. «Може, хтось пояснить мені, що тут відбувається?» «Думаєш, варто?» – Ірка запитально звела брови до моєї заступниці. Сапула замислено глянула у стелю. «Не знаю, думаю так. Ну тоді сама і поясни». Катерина розвернулася до мене, демонструючи своє шикарне декольте. «Сергію Миколаєвичу, ми сьогодні нарешті виконали ваше розпорядження». «Точно!» – підтвердила зі свого місця Ірка. «Дякую. Молодці!» «Хитрі фізіономії моїх жінок демонстрували задоволення від затягування інтриги». «А яке саме розпорядження?» «Ми були у нотаріуса і зробили договір про розподіл спільного майна. Вам треба тільки заїхати та поставити підпис». «Тепер ти можеш бути депутатом», – додала Ірка. «Що ж, як не хворіла, а добре померла. Нехай через скандали, але справу зроблено. А хіба ж без скандалів жінки вміють працювати?» «Зрозуміло. Я підвівся і пересів до себе за стіл. І на радостях вирішили набухатися». «Набухатися? Фія грубо!» Ірка теж підвелася. «Ми просто відсвяткували той факт, що у тебе слухняна дружина і не менш слухняна заступниця. Хіба не варто?» «Варто». «Ну от бачиш. Але мені пора вже бігти. Котикувати, що, мене не поцілуєш?» Я приречено вийшов з-за столу. Спочатку я цьомну парфуми, що струмилися з дружининої шкіри, а потім із подивом побачив, як вона цілується із сапулою. «Ні, все-таки жінки – дивні створіння».